Bismilahi wa imanani Allah al-kaunu wa zamanu bislami bi wa imanani adha al-kaunu wa ibn Adiya se prenosi da je rekao došli smo Enesu ibn Malik radi Allahu ta'ala anhu i požalili se na ono što doživljavamo od Hadzhadžar misli se na Hadža jebi Yusufa je rekao yes bilu se فانه لا ياتي عليكم زمانا الا والذي بعده شرط منه neće vam doći vrijeme a da ono koji slijedi nije gori od njega neće doći vrijeme neće doći zema a da ono Rekao im nenase na majke strpite se, rekao im nenase na majke se. Strpite se, neće vam doći vrijeme, a da nakon njega neće doći teže podnosnogore vrijeme od njega hatta talqa rabbakum salat masrat ni tasawur al-ghudad dakaj svako rime koje dolazi će teže kaže čuo sam to od vašeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sallam hadis iz buharija i sunna sahiha imam an-nawawi rahimehullah taala ja naveo ovaj hadis od zaubejra ibn adija oni su predao zaejr ibn adija da su došli Enes ibn Mariko, radnu, koji je inače živio, ne ga nazivaju Moammar, čovjek koji je živio 100 godina. Živio je oko 90 godina nakon hijđe. Oko 90 godina nakon Hidže. Tako da je doživio vrijeme nepravednih vladara, doživio je određena iskušenja. Pa je Zubair ibn Adi, došao sa grupom Dudi do Enesa ibn Malika i požalio se na ono što doživljavaju od Hadđađa ibn Usufa. A on je jedan od halifa Beni Umeji, od Umejivića, koji je inače bio nasil bio je nepravedan mladar. On je čak obsjedao Meku u namjeri da ubije Zubeira ibn Abbaama, Da uvi Abdullah ibn Zubeyra Da uvi Abdullah ibn Zubeyra Pa je zamislite Između ostalog Čak granatirao Ka'an Sa onim katapultom Je gađao Ka'an Tako da je čak oštetio Ka'an Nije joj je srušio u potpunosti Ali je napravio oštećenja na Ka'an Inače je puno činio nasilje nad ljudima o njemu i njegovom nasilju, čak u e, ubijanju istaknutih ličnosti, poput Said ibn Đubeira, koga je on pogubio, i brojni drugi, brojni drugi vrijedni ljudi iz ovoga ummeta. On nije imao milost prema ljudima, prema onima koji nisu bili njegovisto mišljenici. Borio se protiv Ashabara, r.a. i tako dalje. Pa je, između ostalog, Narod živio težak težak period, živio teškim iskušenjima. Pa su došli i požalili sa Enasi ibn Malik radiju Allahu A Enasi ibn Malik znajući za okoluku Allahova poslanika, alejhi salatu wassalam, da će svako vrijeme koje bude dolazilo biti gore od onoga u kome čovjek živi. On ih je posavjetovao da se strpe na toga. Posavjetovao ih je da se strpe na toga. Dakle, Hadjađ ibn Jusuf je bio čovjek, bio halifa, namisnik, koji je inače činio mnogo nepravde i mnoge ljude je bespravno, bespravno ubio i pogubio. Zato je Enas ibn Marik, radijallahu ta'ara, anhum, rekao ovoj delegaciji Isbiru, strpite se, naredio im je strpljivost, na nepravdi koju doživljavaju ili koju će doživljati od nepravednih vladara jer nepravedni vladari nisu nisu živjeli samo u jednom vremenu nego je to oporuka za svaku generaciju da će u njihovom vremenu biti oni koji će biti nepravedni koji će biti njihovi namjesnici Odmah vrlo brzo nakon smrti Allahovog poslanika, aleyhi salatu vesselam, pojavila su se neka iskušenja, pojavila se fitna. Suočili su se sljedbenici Muhammeda, aleyhi salatu vesselam, sa mnogim iskušenjem, suočili su se sa mnogim teškim fitnama. Pa su na vlast došli ljudi koji su činili činili nepravdu onima koji su, koji su bili njihovi podređeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَدَالِكَ نُوَلِلِ بَعْضًا وَعْمِينَ بَعْضًا, بَعْضًا nekim, nad nekim silnicima dati da namjesnici budu silnici zbog onoga što oni svojim rukama uradili, zbog njihovih dijela koja oni uradili. Čovjek ne traži uzrok, odnosno razlog, nepravednog vladara u sebi nego uvijek pokušava tu krivicu prebaciti na vladara i kazati on je nepravedan. A u suštini moramo znati da nepravedni vladari bivaju postavljeni kao vladari, odnosno namjesnici, ljudima koji su takvi. Iz naroda, od njih. Tako se spominje da je jedne prilike, jedan od halifa Ben je Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da se misli o Abdulmeriku Ibnu Marwanu koji je sakupio ljude koji su bili razboriti i čuo je da ljudi govore o namjesnicima i da govore o nepravlji. Pa je on sakupio te ljude i rekao jim o ljudi. Želite li vi da mi budemo vama namjesnici kao što su bili Abu Bakr ko su rekao želiju onda im je rekao Abdulmarik ibn Marwan vi budite kao oni koji vas su namjesnici bili, odnosno halife, bili Abu Bakr vi budite poput njih pa ćemo i mi biti prema vama kao što su i oni bili prema njima Tako je jedne prilike, jedan Haridžijan došao, Ari i Nebitar, radijallahu ta'arangu, i rekao ono, šta se to deša, ljudi govori o tebi nešto, smatraju da imaš pogrešaka, da nešto nije u rejru, a to nije bio slučaj sa Gubekrom i Omerom. Nisu imali nikakvih replika na postupanje Gubekra i Omerom al kad stiu pitanju ima nego negodovanje od strane Julije pa mu je rekao ali ne bitali bradi Allahu ta'ala ja i slični meni bili smo podređeni Abu Bakru Joma oni su bili halifa meni i sličnima meni a kaže u moje vrijeme ja sam halifa od sana k tebi i sličnima tebi Kad se vi pokvarili, onda se desilo da sam vam ja namjesnik. A dok sam bio ja i slični meni, onda je bio je Boga kriomar na namjesnici. Dakle, to bi bilo značenje ovog govora Aribne bitajeva radi Allahi bi Čovjek kada ima za namjesnika, odnosno predpostavljanog, nekog ko je nepravedan, treba prvenstveno da analizira svoje postupke i da vidi kako je njegovo stanje jer zbog čovjekov stanja bude mu takav i namjesnik odnosno nadređeni i čovjek treba prvenstveno da traži da traži pogrešku u samome sebi ovo ne znači da se ne može desiti da namjesnik bude sam osobije nepravedan i ne možemo govoriti ovdje dakle o generalnom pravilu za svaku situaciju i za svako vrijeme i za svako mjesto, ali čovjek treba da analizira prvenstveno svoje stanje i da potraži pogrešku u samome sebi. To je najpreče. Desit će se nekada da čovjek zaista bude pravedan da ima namjesnika koji nije takav. Ali u većini slučajeva uzroke u samim ljudima, Pa Allah se zašanu zbog njihovog nepravednog postupanja i zbog njihovog rješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala daje namisnike i vođe koji, koji su adekvatni za, njih, za njihov način ponašanja, za, njihovo, za njihov nivou, nivou pridržavanja propisa vjere itd. U današnje vrijeme, da to malo analiziramo da spustimo našu stvarnost, Ljudi obično govore vlast je ovakva, vlast je onakva, vlast je ovakva, vlast je onako, oni koji su na položaju ovakvi su, onakvi su i uvijek ćemo naći replike u pogledu onih koji su na vlasti. A čovjek u suštini da analizira svoje postupke. Uopće se ne pita zbog čega nam je vlast tako. Kažu, kaznimo vlast, izaberimo drugi. Kako će kazniti onaj ko, ko ne razborito razmišlja? Onaj ko griješi prema Allah, subhanahu wa ta'ala. Kako će izabrati zabrati onoga ko će biti, biti pravedan? Vidite, ljude ogrezle u grijevu, a žele da im bude dobro. Kako da mu bude dobro? Kada kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, Zahar al-fesadu fil-barri al val-bahri bima keseba tebi pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi radi. Zbog toga se pokva, pova, pojavio neredna kopnu i na moru. Kad pogledam od raširenosti griješenja poput krađeg, poput korupcije, poput prisvajanja tuđeg imetka, poput činjenja nepravlje i nasilja, poput nepravlje nasilja unutar porodici, poput nepravednog ponašanja, nepravednog, e, nepravednog odnosa prema komšijama, nepravednog odnosa prema radnicima, nepravednog odnosa prema poslodavcima, nepravednog odnosa prema ovoj ovoj ili onoj strukturi, ljudi u društvu onda se čovjek onda čovjek dođe do rezultata da se zaista nered na kopni na moru pojavio, potvrdi se dakle al da se nered zaista na na kopni na moru pojavio. samo zbog djela ljudi. Samo zbog djela ljudi. Zašto ljudi propadaju? Zbog griha koji čini Ovdje ću preporučiti svakom onom ko nije tu knjigu pročitao da iskoristi priliku kada bude mogao da tu knjigu pročitao od Ibn Rahmetullahi Ta'ala Laihi Bolesti lijek Knjiga u kojoj je Ibn Al-Qayyab Rahmetullahi Ta'ala Laihi razradio problem problem griješenja problem onoga što prouzrukuje čovjeku mnoge belaje u njegovom životu jer griješi su ti koji koji prouzruhuju čovjeku mnogije belaje u životu. Koliko ljudi mi je bilo pošteđeno, pošteđeno glavobolja, pošteđeno propasti, da recimo samo nisu kamatom, da nisu radili s kamatom. I da se ne bave kamatnim, kamatnim poslovem. Da nemaju u svom imetku ništa od kamata. Znate li koliko bi, koliko bi se zla sačuvalo Recimo, kada bi čovjek vodio računa o tome da ne, da, ne bude, da ne bude nepravedan, znači da se potrudi da bude pravedan prema porodici, prema djec, prema komšijama, prema radnicima, prema poslodavcima, prema dakle ljudima, općenita. koliko bismo koliko bismo se riješili glavobolje? Jer čovjek kad učini nepravd, njegovo srce se uznemiruje. Znate koliko bismo bili u plusu kada bismo češće spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala? Jer spominjanje Allaha želešanu, smekšava ljudsko srce, a spominjanje ljudi uključuje ljudsko srce i čini ga grubi, ljoključniji. Sve što čovjek više Allaha spominje sve njegove srce mekše. Čovjek bi na jednoj strani bio u plusu i bio bi u dobitku, a na drugoj strani sačuvao bi se mnogih veraje. Ostanjanje griješenja i put ka sreći ovoga budućih svijeta. Ali nažalost, kada se pojavi taj pesan, onda se naravno on samo množi. Pogledajte, kad kažemo ljudima, zabranjeno je, na primjer, zabranjeno je konzumiranje droge, pa legalizovali su negdje. Pa da nema ništa to, to ništa nije plaho opasno, to samo malo djeluje opuštajuće na ljude, pa to je, radi se o, jednoj, o jednom to ništa to neće puno napraviti. Pa jedna, samo malo je to mladina da se malo opusti. Pa kad dođe u opasnost njegov život, kad dođe u opasnost život njegovih roditelja, pa kad dođe u opasnost život komšije, pa kad dođe u opasnost i movira komšije, Samo od jednog krijezda, pa zavisno samo jedan krijezda. Zbog krize ide opljačkati komši. Zbog krize ubije čovjeka. A jedan krijezda, posljedice samo jednog krijeja. Ili recimo, zinaruk, prevara, supružnik Zbog prevara supružnik Posljedicu nosi dijete, posljedicu nosi sam počini ostog dijela, posljedicu nosi žena, nekada takvi slučaje završe ubijstvom, nekad samo ubijstvo, nekad takvi slučaje završe kudi kamo tragičnije sa ubijstvom djece, pogubljenjem djece i tome slično. Nekada bude ubijen punac, punica, nekada bude ubijen svekar i svekrvat, Sve kao rezultat prevare, jedne prevare u brani. A ona ko se drži čednosti, čestitosti, živi čedan i čestitosti, živo daleko od takvih stvari, pošte, bit će pošteđen svih ovih velaje. Lanca grijeha. I sad zamislite, kad se čovjek sačuva recimo tih takvih grijeha, u kakvom rahatlu će živjeti? Za razliku od onih koji imaju takvi postupci sasvim normalni za njihov život i smatruju to sasvim normalnim i ubičajnim načinom života. I vidite ih kako se pati u životu i kako jednostavno, ne mogu najjednostavnije situacije u životu da riješi. Kaže, što mi se ovo sve na leđa popilo Kako teško živim? Ne mogu da nađem izlaz. Gdje se krije tajna izlaska iz takve krize? Tajna se krije u tome da se čovjeka vlako pokaje započnjenje grijene, da popravi svoj odnos prema Allahu. Zasigurno će izići iz takvog tjeskovnog stanja. Kaže Allah subhanahu wa ta ta'ana, s obzirom da je nama obaveza da se strpimo na nepravdi koja nam bude učinjena, obaveza. I vidite da je Allah, kada je prenio enas radu Allahu ta'ana, da je rekao, strpite se, obaveza da se strpi. الله سبحانه وتعالى تكنرجع اليه جميعا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وارابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فليك ذو اسباه فليك رجاء الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا دوзива wierniki każe obyku i wierzyc podiernicy وصابروا بوديтесь cierpliwi i wytrgli بوديтесь cierpliwi Varabitu i na granicama vdīđe وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُحْلِحُونَ i bojte se Allaha da biste bili spašeni, da biste uspjeli. Strpljivost i izdrživost su osobine koje trebaju da krasi vjernika. S tim osobinama vjernici uspjevaju u životu. Da je baš tako jednostavno da čovjek bude istrajen vjerujem, masa ljudi bi danas bila ovdje u mesečetu. Ali čovjek se mora odreći nekih stvari da bi mogao da bude u mesečetu, da bi mogao da sluša Allaho i Želešanu riječi. Da mu to nije postalo monotona jednog trenutka u životu, jer je to rogovanje Allah subhanahu ta'ala i to je slast za ljudsko srce. Zato Allah subhanahu ta'ala nam na da budemo strpljivi da budemo izdržljivi da na granicama dijemo da se njega uzišemo bojimo jer to je način da u životu uspijemo Ljudima neće dugo vrijeme a da ono koje slijedi neće biti neće biti teže je zaista je tako snakomeno da to zlo koje će se pojavljivati u vremenima koja slijede ne mora značiti da je općenito i da obuhvata sve ljude, da obuhvata svaku situaciju. Ona može biti dijelinična u određenim segmentima, a da u drugim segmentima bude dobra. I to je Allah odrešava na mudrost. Mi vidimo kolika je podijeljenost ljudi u današnje vrijeme. U neka prošla vremena ta podijeljenost je bila manja. Podijeljenost je bilo ali je bila manja. Kako vrijeme prolazi, sve su ljudi podjeljeni. Sve se ljudi više dijeli. Sve se ljudi više razilaza. Tako da dolaze teža i teža vremena, a obično ljudi u današnje vrijeme kažu e, nije prije bilo ovakvih iskušenja kao što su sad. Jesi bilo iskušenja, samo su se ljudi drugačije noseli proma tim iskušenja. Samo su se ljudi drugačije noseli da kažu na primjer danas žena vodeju ju razgolića prije nije bilo tako vrijeme ko kaže da nije bilo o vrijeme kad je počela dolaziti objava žene su nepropisno obučene i vrlo nage obilazile čak oko kakeade nije bilo prije raširenosti zinavka kako nije bilo Žena koja bi htjela zatrudniti prije nego što je Allah objavio Kur'an, kad bi htjela zatrudniti, ona bi okačila na svoju kuću neki znak, neku zastavicu ili slično s ome halinče, i to bi bio znak da muškarci dolazi kod nje. Pa se kasnije utvrđivalo čije je to djete i tako dalje. Ko kaže da nije bilo iskušenja prije. Jeste, bilo je. Ali je postojala snaga vjere kada je objava došla. Postojala snaga vjere pa su ljudi ostali. Znate, ljudi su se ofijali. Ofijali u početku donoska, a objavili. Pa je u tri etape zabranjen alkohol. Su ljudi ostavili alkohol. Znači snaga vjere čovjeka tjera na visok moral. Predano ta predanost Allah subhanahu ta'ala čovjeka tjera da ostavi noge, mnoga zla, a da se prihvati onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredi redi i sa čima je Allah zrašan i zadovoljan. A onaj ko živi takvim životom, živi život koji, je, koji ima svoj smisao. Jer ljudi koji nisu shvatili smisao svoga postojanja, vidite ih kako u životu uvijek neku idu. A kada biste ih pitali gdje idete, ne bi vam te znali već. Nalaze se u lavirintu podaju lijevo, desno, gore, dovedi, ali ne mogu da nađu izlaz, ne vidi više smisa u svom životu. Upravo zbog toga što nisu su shvatili smisao postojanja čovjeka. Zamislite, čovjek su svoju pažnju usmjerio u pravcu onoga što mu je sredstvo za život. A zapostavio ono zbog čega je stvoreno. Zapostavio ono zbog čega je stvoreno. Zapostavio je život svoga srca Zapostavio je rogovanja Allah Zbog tog što je zapostavio Ono zbog čega je stvoren Allah je dao da se njegovo srce otuđe Zbog raskošnog života I zbog velike posvećenosti Posvećenosti Dunjavu, njegovim ukrasima Udobnosti tijela Ide tu na uštr Života srca Ide to na uštrp onoga zbog čega smo stvoreli. I kada se to pojavi, od čovjeka se pojavljuje i otuđenost. Shodno, dakle, čovjek ovoj udaljenosti, udaljenosti od tih pravih vrijednosti od kojih je čovjek stvoran. Dakle, koliko god se čovjek više posvijeti ovom svijetu, zapostavit će Ahiret. To ne znači da čovjek ne treba da privrijeđi i da radi za ovaj svijet. Samo mora čovjek da zna da je stvoren radi robovanja Allah-uđalešana i da imetak koji stiče, stiče ga radi Allah-uđalešana i da ga troši na Allah-uđalešana da bi živio dostojanstveno i da bi se što lakše približio Allah-uđalešana. Nije stvoren da bi sticao imetak, nije stvoren da bi pravio sebi užitak ovoga svijeta, a zapostavio ahiratir a'adu billah-uđalešana satlva puta oni koji su obsjedili sticanjem imetka, a zapostavili su život na budućem svijetu. Jer kaže Allah u poslanika, salatu wasalam, Allahi, alaikum, tako mi je Allah, ja se ne bojim, ne bojim siromaštva za vas. Wa indnema ahša alaikum, en tuhtaha alaikum dumja. tanaفسuha kama tanafasaha min qablikum fatulikuukum kama ahlakat hul alsa kaže bojim da vam dunjavluk ne bude da vam se dunjavluk ne otvori ako vam se otvori neka dakle, ka nam se dunjavluk otvori vidite se natjecati u dunjavluku kao što su se natjecali oni prije vas Pa da vas to upropasti kao što je upropastilo njih. Jer natjecanje u dunjavluku čovjeka vodi u propast. I ovaj je rekao Allah u poslanika rejih sallatom srv. Jer natjecanje u dunjavluku ljude vodi u propast. A natjecanje u dijelima koja će čovjeka približiti Allah subhanahu wa ta'ara je natjecanje, natjecanje u dobru. Pa zamolimo Allah subhanahu wa ta'ara da budemo od onih koji će se natjecati u djeljenju dobra koji će biti daleko od puta onih, od puta onih koji se natječu, natječu e, na putu sticanja genealoga i njegovih ukrasa. Iz ovog haditha trebamo naučiti još jednu veoma važnu stvar, a to je da se strpimo na nepravdi nadređenih, da se strpimo na nepravdi nepravednih vladara i namjesnika koji budu postavljani. Ne Nemojmo zaboraviti da sva nepravda koja nam bude učinjena da ćemo stati i mi i naši nadređeni na da sudjem danu pred Allaha da koji će izravnuti račune među nam. Svako će uzeti svoj hak Niko, nikome nepravda neće biti učinjena. Nikome nepravda neće biti učinjena. Zbog toga čovjek se ne treba sa obostati zbog takvih stvari. Naravno, neće čovjek ostati skršteni u ruku da ne traži svoje hati, svoje prava. ali u isto vrijeme ne smije da pravi nikakav bunt, da pravi nered da bi kojim slučajem posio neki fesad da se krv možda čija prolije u najmeri da se dođe do rekog svog prava ne zaboravimo da je Vatman iako je imao svoju vojsku čuvare imao, kada su došli da ga ubiju da je učio Kur'an i da je zabranio čuvarima koji su bili kod njega da se suprotstave njegovim ubicama. Rekao im je da slučajno ne bi koji se suprotstavio njegovim ubicama ljudima koji su došli da ga ubiju da se ne bi kojim slučajem prolila krn muslimana zbog njega. To je bio Atman, radim Bakaran. On nije mogao dozvoliti da bude da bude prolivena krv musliman zbog njega. On je bio halifa. Iako su ušli tu i ubjeli su ga dok je učio Kur'an, a njegova krv je pala na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala fesajekvitevom Allah, dovoljan im je Allah. I zaista je dovoljan Allah subhanahu wa ta'ala da ih kazni primjerno za ubijstvo, za ubijstvo zeta Allahove poslanika alaihi salatu salam, to dva puta za trećeg najboljeg čovjeka u ovome ummetu, a to je Osman radi Allahu ta'ala, jer znamo da su halife po vrijednosti po vrijednosti onako kako su bili kako su bili i po hilafet, da je najvrijednije bu Bekr, zatim Omar, zatim Usman, a nakon njega dolazi Alija Ibne Vitali radi Allahu ta'ala oni su se osmijelili, prolili, prolili su njegovu krv i inša Allahu ta'ala da će biti i kažnjeni onako kako su i zaslužili. Ali ovaj slučaj sam samo spomenuo zbog toga što je ovaj postupak od Smada radijallahu ta'ala, nadzavljujući, iako je znao da su došli sa namerom da ga ubiju, ipak nije dozvolio da se bilo ko se prostavi, da ne bi kojim slučajem, ne bi kojim slučajem bila prolivena nečija krv zbog njega. Radijallahu ta'ala anhu al bark. Allah subhanahu ta'ala moli da nam naše grijevi oprosti. الراسه ترسلوا ترسلوا ترسلوا الجنب استناني مشي بالاستناني بالاركده الله والحمد لله اشهد ان